Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні у програмі «Усне мовлення – частина іміджу сучасної людини». Коментар доцента кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильівни Баскононенко. Також ми продовжимо розмову про мовні помилки. А на запитання радіослухачів відповідатиме професор Катерина Городенська. Ми звикли стежити за своєю мовою на письмі. І завжди звертаємо увагу на орфографічні помилки. Але чимось практично не зважаємо на помилки умовлені, хоча саме воно створює перше враження про нас. Тож послухаємо поради доцента кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувача фонетичної лабораторії Оксани Баскононенко. Кожна мова є своєрідною, неповторною. Це виявляється в лексичному складі, фразеологічному, в граматичній будові. Однак особливо це помітно в її фонетичній, тобто звуковій, організації. Усне мовлення є надзвичайно важливим у різних життєвих ситуаціях. У професійній діяльності, у спілкуванні з колегами, друзями, рідними. У сучасному суспільстві з його шаленими темпами буття – Увагу до культури усного мовлення, на жаль, дуже послаблено. З різних радіо і телеканалів чуємо швидкісні інформаційні повідомлення, прочитувані часто не професійними дикторами, а досить далекими від цього фаху мовцями. Відповідно, сприйняття на слух такого тексту виявляється непростим, а часом і неможливим. З іншого боку. Наші високопосадовці, та й нижчого рангу, та й найнижчого державні службовці, чомусь вважають, що дотримання орфоепічних, тобто вимовних норм української літературної мови, не є обов'язковим, а тому порушують їх на кожному кроці. Точніше сказати, просто не знають їх, і, що найгірше, не хочуть знати. А оскільки в їхньому повсякденному спілкуванні здебільшого переважає російська мова – чи краще сказати, український варіант російської, то в результаті чуємо з державницьких уст фонетико-орфоепічні покручі на зразок. Участь замість участь. Чому замість чому? Що замість що? Безпека, книжка замість безпека, книжка. Одинадцять замість одинадцять. Чотирнадцять замість 14, український, замість український, допомагаць, замість допомагати, калишній, замість колишній, смієшся, замість смієшся, та інші. Щоб бути грамотною, охайною не лише на письмі, а й у власному мовленні, людина має використовувати певні опробовані джерела. Появляється, що до орфоепії це проблема. Для вироблення належних вимовних норм такої літератури в достатній кількості немає. Уже давно стали бібліографічною рідкістю академічний словник-довідник «Українська літературна вимова і наголос» 73-го року видання та орфоепічний словник Миколи Погрібного 84-го року. Звичайно, можна було б звернутися до значно новішого, двотомного орфоепічного словника української мови, виданого мовно-інформаційним фондом у 2001 та 2003 роках. Однак у ньому є низка прикрих помилок, тож його допомога видається сумнівною. Чи не єдиною книгою, яка може порадувати в цьому контексті є навчальний посібник Надії Плющ та Віри Бондаренко «Сучасна українська мова. Орфоепія 2008 року». Однак і тут прикрість. Тираж надто малий. 200 примірників і ті для студентів вищих навчальних закладів. Проблема ускладнюється ще й тим, що у школі фонетика і орфоепія вивчаються зовсім куцу, фрагментарно. І тільки в початкових класах на рівні розрізнення понять «буква», «звук», Букви пишемо і читаємо, а звуки вимовляємо і чуємо, та середніх, де викладаються лише окремі орфоепічні правила. І що цікаво, ніхто не сумнівається, що для навчання правильної вимови іноземної мови написання фонетичної транскрипції є обов'язковим. А от для української – навіщо? Читай, як написано, і все буде правильно. Таке хибне судження – призводить до типових мовленнєвих помилок, які, на жаль, можна почути і від деяких учителів, навіть на уроках з мови, не кажучи вже про інші. Наприклад, діти, подивіться, на дошці написано, замість на дошці, у книжці, або ще гірше, у книжці прочитайте, замість у книжці. Для уникнення помилок такого типу треба чітко розмежовувати дві форми існування мови – усне мовлення і мовлення писемне. Це була Оксана Баскононенко. Продовження розмови ви зможете почути у наступній програмі. Наша програма триває. Нещодавно йшлося промовні кальки. Сьогодні продовжимо цю тему. Часом людина не може згадати відповідне слово чи вислів із рідної мови, тож замінює їх на схоже слово чи вислів із іншої мови. Звісно ж, ми вже звикли не звертати уваги на подібні помилки в звичайному мовленні, та все ж варто згадати про деякі поширені в нашому мовленні помилки, щоб надалі уникати їх. Специфічний колорит кожної національної мови створюється низкою мовних реалій, що не перекладаються іншими мовами. Йдеться про фразеологізми та вигуки. Кожен народ по-своєму фіксує одвічні спостереження, звуки навколишнього світу, почуття. Нерідко можна почути дослівний переклад з інших мов зворотів, які варто було б передавати власними, притаманними нашій мові зворотами. Наприклад, російський фразеологізм Насіль намілні будеш" українською може звучати як намилування нема силування або силою не бути милою, або не поможуть і чари, як хто кому не до пари. А такий фразеологізм, як на скорую ручку комам дав кучку, можна перекласти як стук грюк або з рук, косокриво аби живо, зробив з дуба сірник. Сказане стосується і вигуків. Дехто останнім часом почав уживати слова, які використовують жителі Сполучених Штатів Америки – «упс» і «вау». Проте американське «упс» має свої відповідники в українській мові, адже висловити свою стурбованість можна вигуками «ай», «ах», «ой», «ох», а для «вау» відповідними будуть вигуки, які означають захоплення. Наприклад, «Ова», «Ого», «Треба ж», «Ну і Ну». На жаль, автори нашої реклами постійно ігнорують правильне творення ступенів порівняння властивих українській мові. Дуже неприємно чути такі вислови «більш гладенька шкіра», «більш гладенькі губи», за допомогою слова «більш» утворюється вищий ступінь порівняння, але не від слова «гладенький», у якому є суфікс «еньк». Згідно із тлумачним словником української мови, основне значення слова «попередження» – це наперед зроблене повідомлення про щось або застереження проти чого-небудь. Тому відразу можемо визначити, що такі вислови, як «попереджує інфаркт міокарда», «попередження появи зморщук» – це калька з російської. У таких конструкціях треба використовувати слова «запобігти», «запобігання» або «уникнути», «уникання». Наприклад, «запобігає інфаркту міокарда», «запобігання появи зморщук». Уникаємо таких помилок. Немає в українській мові такого слова, як творог. Тому не може бути ні творожної традиції, ні млинців із творогом. Тут треба користуватися словом сир. Сирна традиція. Млинці з сиром. Дивні сполучення «позбавитися від печії» і «позбавляє від лупи» – це калькування російського ізбавить від от чого -либо. Позбавити можна когось, чогось. А «позбутися» від чогось. Не можна плутати ці форми. Отже, «позбутися печії», «позбутися лупи». Відбірні горіхи. Такого словосполучення взагалі не мало б бути. Горіхи навіть у рекламі можуть бути тільки добірними. Довелося почути «безпечні українці». Що малося на увазі, можна з'ясувати тільки якщо згадати про російський вислів Чоловік без опаски». Український «безпечний» має таке значення. Який не несе загрози або захищає кого-що-небудь від загрози, якому не загрожує небезпека, гарантований від небезпеки, який не завдає, не повинен завдавати шкоди. А ось яку рекламу можна знайти на вулицях Києва. Дублянки, шкіра та хутро. Мало б бути, хутряні шкіряні вироби, у тому числі й дублянки. Тут порушено логічну основу однорідності. Дублянки – це один із типів шкіряних виробів. На жаль, дуже часто доводиться стикатися із тим, що вулиці, названі на честь відомих українців, втрачають притаманні українській граматиці закінчення. В українській мові чоловічі прізвища із закінченням на «о» завжди відмінюються, тому мало б бути не вулиця маршала Тимошенко, а вулиця маршала Тимошенка, не бульвар Тараса Шевченко, а бульвар Тараса Шевченка Ще один приклад повного калькування Такі ціни не пляшуть В українській мові немає слова плясать Та й взагалі важко зрозуміти, що ж малося на увазі Ціни не підходять? Або часто змінюються? Ось іще одна калька З самих перших днів Українська лічба не має ступенів порівняння. Перший, другий, третій. Хіба ж може хтось бути самим першим? Єдиний виняток – найперший. І означає він головуючого у певній групі. Наприклад, отаман – президент. Отже, має бути з перших днів. Невдала калька «Одружитися на ній». З російської «Женіться на ній». Просто хочеться процитувати рядки з комедії Миколи Куліша «Мина Мазайло». Уля, або по-вкраїнському «Одружитися з нею». Це ж не те, що «Женіться на ній». Розумієш, Гринузько? «Одружитися з нею». Чуєш? «З нею». Тут чується зразу, що жінка рівноправно стоїть поруч з чоловіком – це краще, як жниниця на ній. Ти чуєш? На ній. Українки з віку мали, мають і матимуть рівні права з чоловіками. Часом виникає запитання, якого роду слово, коли ознака роду не однакова у російській та українській мовах. Це стосується таких слів, як «біль», «нежить», «тюль». Усі названі слова – чоловічого роду. Тому такий вислів, як «лікування нежиті» – неправильний. Має бути «лікування нежитю». Ще одне неймовірне словосполучення – «нанесення надпису». Від російського «нанісеніє надписі». В українському слові «напис» немає звука «д». А ось реклама – Тут можуть задовольнити найвибагливіших смаків. По-перше, у словах «задовольнити», «задовольняти» немає звуку «і», там завжди звучить «о». По-друге, можна сказати «задовольнити найвибагливіші смаки» і «найвибагливіших клієнтів». Тобто, мало бути «тут можуть задовольнити смаки» найвибагливіших клієнтів. Вживання прийменника «по» також неоднакове в українській і російській мовах. У таких словосполученнях, як «рішення по кредиту», «крем по догляду за шкірою», Треба було вжити інші прийменники Рішення щодо кредиту Крем для догляду за шкірою А ось іще яку помилку вдалося почути Іван-дурак пірне одіжку з окріпом Слово «дурак» не існує в українській мові У словнику синонімів є кілька значень цього слова Дурень Про недалеку обмежену людину Набитий, безнадійний, заплішений Дурна голова Слабка, капустяна, рідкосадова. Про нерозумну і вперту людину – мідний лоб. Про людину, позбавлену кмітливості – голова з вухами, безпросвітний туман. Про нездатну ні до чого людину – телепня, дурне сало, олух царя небесного. А щодо окропу, звук «і» з'являється тільки у називному відмінку. Тож правильно було б сказати – Іван Дурень пірне діжку за кропом. І наостанок дивне оголошення. Шановні покупці, переконливе прохання залишати ваші речі у камерах схову. У противному разі вони будуть піддаватися огляду. Слово «противний» має таке значення – дуже неприємний, огидний, який дратує, сердить кого-небудь, тому мало бути в іншому разі. А огляд – це обстеження, найчастіше медичне. Піддаватися означає відмовлятися від своїх переконань, відступати тощо. Було б цікаво побачити, як речі відмовляються від своїх переконань. Тож правильно має бути так Шановні покупці Просимо залишати ваші речі у камерах схову В іншому разі адміністрація має право їх перевірити А тепер наша постійна рубрика Відповіді на ваші листи Перед мікрофоном доктор філологічних наук Катерина Городенська Лев Штейнберг із міста Коломиї цікавиться, чому в словах «біль – болю», «сіль – солі», «осінь – осені» та інших голосні ОЕ у відкритому складі чергуються з І в закритому складі, а в словах «ліс – лісу», «сніг – снігу», «тінь – тіні», «сміх – сміху» такого чергування немає. Це історичне чергування, властиве тільки українській мові. Голосні ОЕ – етимологічні, що вживалися у відкритому складі, після того, як занепали зредуковані «єр» і «єр» в кінці слова, опинилися в закритому складі, де вони зазнали дефтонгізації, після чого змінилися на «і». У словах «ліс», «сніг», «тінь», «сміх» та інших «і» походить із голосного звука «ятя». В українській мові «і» такого походження не чергується з голосними «о» «е» у відкритому складі. Це була Катерина Городенська. Перефразуючи відому рекламну фразу про отруту, яка вбиває на смерть, можемо сказати, що така реклама вбиває нашу мову на смерть. Якщо ви маєте запитання, чи хочете додати до нашої колекції «Калюк» щось зі своїх спостережень, пишіть нам на адресу програма «Слово», національна радіокомпанія України «Хрещатик-26», наш поштовий індекс 01001 Або на електронну скриньку – З позначкою до програми «Слово». Автор передачі – Олена Ткаченко. Режисер – Лариса Власовська. Звукооператор – Людмила Будко. Щасти вам! До новых встреч!